Саме до доньки ще спала. Поплакавши коло неї гіркими сльозами та промовивши над нею чарівні які слова, що мали охороняти її у дальшому житті від зла, забрав їй білого сина і пішов. Тулив його ніжним рухом до себе, водно промовляючи та проклинаючи, щоб той ворог що збаломутив його матір, довів до цього нещастя, не діждав ніколи станути перед Господа Бога, а тинявся вічно в злиднях і журі, в голоді і холоді по світі, щоб він цього не діждав. «Куди ніс сиротину?» – питав себе. «Не знав ще. До якого батька матері?» «Він їх не знає, не бачив». Не чув багато про них, а іде. Чи підкине в щасливу годину? Доки життя його, він буде заєдно ворога проклинати. А його прокльони страшні, їх боялися всі. Вони справджувалися. І йшов. Ішов під Горвузькою стежкою що розпочиналася недалеко млина і вогніхи-дубихи і обвивала по правій стороні чебаницю, ховалася чим далі в ліс, а праворуч вела саме понад край глибокого яру пропасті, якою гнав якийсь шумоливий потік. Біла та стежка, якій звали люди в селі, що пнулася вгору, то спускалася знов нижче, відповідно до формації гори Чебаниці. І все праворуч, попри глибокий темний яр, що ділив прочим чобаницю від дальшої сусідньої Скалистої гори, зверненої до чобаниці стрімкою залісненою стіною і її білої стежки. Та біла стежка тягнулася того густим лісом чебаниці то знов гарними ливадами і царинками, а все оставалося однаково білою і вузенькою. Врешті скінчилася. Скінчившися, вона неначе прилягла, розпилася у якійсь дорозі, що тяглася впоперек звідки попри білу стежку, і відтинаючи їй дальшу путь, поглинула вузенький, мов ріка, Потік з себе, сірою дниною уразом війшов Андронаті третій село Вічебаниці, що лежало вже недалеко одної гори, яка зносилася саме на угорській границі. Недовго він так ішов, а все був вже весь запрілий. Сів край лісу на горі і розглянувся, сонце саме заповідало схід а смиреки дихали холодним запахом живиці. Поранок йшов до розсвіту, але всюди панувала ще свята поранкова тиша. Всюди ще сон. Старий батько з білим внуком на руках шукав чогось гострим оком там, внизу села. Не міг віднайти, дарма, що нім душа держала. Там, в долині, у селі під горою Чобаницею, недалеко бисторі ріки в лісі, де лиш недалеко самотній млин з рікою враз гудить, покинув хору доньку, мов звірюку, щоб власні люди не стратили, не покалічили. А тут держить її нещасного сина, щоб підкинути його чужому бездітному багачеві в долах, і от якось не щаститься. Сива мряка, мов, умисне, мов, не хоче зіймитися з села, щоб вислонити йому дорогу, якою має йти, показати оселю заможнішого Газди. А день чим раз розвиднюється, чим раз зростає. Зітхнув тяжко, ось чого дожив, що судилося чинити. Учора розбив жалю, прощаючись з донькою піснею.